Nechce veškeré zásluhy. V dnešní praxe rozšířit na všechny bytosti, abych já společně s nimi dosáhl stav budoucí. O oh, mý to